У передачі «Після уроків» почуємо спогади школярів-переселенців із Донецька. У передачі «Старшокласник» поговоримо про волонтерство. Як добре, що слова можна відмінювати. Важко уявити, що було б, якби ми цього не робили. Тоді виходили б не речення, а набір слів, не пов'язаних між собою. У передачі «Загадки мови» мовознавець Леся Мовчун якраз і розкаже про особливості відмінювання слів. А ще дізнаємося, коли доречно вживати гіперболи і тропи. Добрий день усім, хто прагне розгадати таємниці, заховані у слові. З вами передача «Загадки мови» і її автор, і ведуча Леся Мовчун. Сьогодні ми поговоримо про відмінки. Пригадаємо, скільки їх у нашій мові. І повторимо деякі складні випадки вживання відмінкових форм іменників. Що таке самоназва народу? Чому греки називали представників інших племен варварами? Мейозис і гіпербола у нашому мовленні. Поради для хвальків і скромників. Кожна подія має учасників, які виконують різні ролі. У ситуації купівлі морозива – це покупець і продавець, а об'єкт, на який спрямована дія – морозиво. Учасники дії та об'єкт вступають у різні відносини. У мові такі відносини відбиває граматика. Без відповідних відмінкових форм вийде не речення, а набір незв'язаних між собою слів. Продавець дає «покупець», «пачка», «морозиво». Українська мова належить до мов, у яких для відтворення смислу необхідно не тільки, щоб слова мали значення, а й обов'язково, щоб вони поєднувалися між собою за допомогою закінчень. «Продавець» дає «покупцеві», «пачку», «морозива». Ось тепер ми маємо зв'язне висловлювання, речення. Отже, переповідаючи подію, ми приписуємо головну роль діячеві. У реченні його позначає іменник або займенник у називному відмінку. Дія може виконуватися за допомогою якогось предмета, інструмента. І це виражається словом в орудному відмінку. Я малюю олівцем. Олівець і є моїм інструментом. А сам іменник олівцем стоїть у формі орудного відмінка. Дія відбувається в певному місці. На позначення місця вжито іменник чи займенник у формі місцевого відмінка. Я малюю в альбомі. Об'єкт, на який дія спрямовується, у нашій мові виражається іменником або займенником у знахідному або в родовому відмінку. Я п'ю чай – знахідний відмінок, я не п'ю кави – родовий відмінок. Адресат дії виражаємо словом у давальному відмінку налийте мені чаю». Тут уже я сама, тобто займенник «я» – адресат. От ми й перерахували майже всі відмінки, які має українська мова. Бо є ще сьомий, кличний відмінок. Він особливий, уживається у звертанні. Іменник у кличному відмінку називає адресата, до якого звертаємося, а також можливого майбутнього виконавця певної дії. «Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік», писав поет Василь Симоненко. Україно, мамо – це іменники у формі кличного відмінка. Термін «кличний відмінок» живе в українському мовознавстві вже сто років. Його автор – обдарований науковець і письменник Агатангел Кримський.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 Та якщо звернемося до історії, то з'ясуємо, що кличний відмінок, як мовний факт, а не як термін, дуже давній і засвідчується найстарішими писемними пам'ятками. «Поїді, княже, з нами в дань!» – читаємо в літописі. «Княже» – це слово «князь» у формі кличного відмінка. За сучасними нормами ми б, звісно, звернулися не «княже», а «князю». Як от у сонеті, що написала сучасна письменниця Галина Малик. Мій срібний князю, я себе боюсь, боюсь того, що й словом не означу. Часи прийшли, то плачу, то сміюсь, присвітлий князю, то сміюсь, то плачу. Такі солодкі, плач цей і сміх, Такі гіркі, як ужгородська кава. Мій срібний гріх, немов останній гріш, Кидає в ноги доля неласкава, І я за ним не потайки схилюсь, Над ним з усього серця помолюсь І не промовлю слово те священне, І підведуся грішна і свята для тебе, князю.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 Батьку, дядьку, діду, синку, сину, товаришу, слухачу. Якщо ж вас зацікавило це питання, ви можете звернутися до правопису, де подається система закінчень іменників та інших частин мови, або знайти відповідь в орфографічному словнику.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 Прислухайтеся до порад Олени Курило, як перекладати деякі сполучення слів. прістать комусь, кому-нібудь! Напосісти на кого? Напосівся на мене, щоб дав йому грошей!» Розговор касається чіволіба. Заходить річ про що? Заходить річ про рідну мову. Здержать слово? Встояти на слові. Не встояв староста на слові. А слабівать, Піду падати на силах, Походіть лицом. упасти на лиці, спасти з лиця, Ухажувати за кем, упадати коло кого, Нехай би ти коло нею впадала, А не вона на старості коло вередливої дівчати. Не виходіть з голови, стояти на думці, Бить под пару, подстать, бути до пари. Не до пари голубенці горобець. Відать віди бувати в бувальцях! Отже, ми пригадали, що українська мова має сім відмінків, російська шість. А скільки відмінків в інших мовах? Якщо будь-яка мова має відмінки, їх повинно бути не менше двох прямого і непрямого. Два відмінки було у старофранцузькій мові, три відмінки мають арабська та румунська мови, чотири – німецька, п'ять – давньогрецька. Багато відмінків у фінській мові – 15, у лезгінській їх 18, а в табасаранській мові – 46 відмінків. Так що, любі школярики, не ремствуйте, що важко запам'ятати відмінки українських слів. Нагадую, друзі, з вами передача «Загадки мови» і її автор та ведуча, письменниця, кандидат філологічних наук Леся Мовчун. Порівнюючи минуле багатьох народів, можна помітити, що кожен з них колись вважав лише свою мову справжньою, а іншу, чужинську, не тільки не розумів, а й думав, що вона якась несправжня. Це було до того, як населення землі почало сприймати себе єдиним цілим, людством. Отож причина полягала в ізольованості народів, які були міцно прив'язані до своїх територій та ворогували один з одним. А китайці, як ви пам'ятаєте, навіть відгородилися на багато століть від усього світу великою китайською стіною. Розрізнення понять «свій», «зрозумілий», «справжній» і «чужий», «незрозумілий», «несправжній» відбилося в самоназвах народів. Самоназви – це назви, які народи і племена дають самі собі. Народ, що в нашій мові зветься Чукчі, себе називає Ветлан, а перекладається це як «справжня людина». Маорі, корінне населення Нової Зеландії, мають самоназву «звичайний» а європейців називають інші. Та й у наших предків було два слова на позначення своїх і чужих – слов'яни і німці. Перше походить від іменника слово Слов – слов'янин той, хто володіє словом. Друге – від прикметника німий, з давнім значенням позбавлений мови, який говорить незрозуміло, чужий. І це не дивно. Стародавні греки так само сприймали мовлення чужих племен, як бурмотіння. Звідси слово «барбарос», у нашому звучанні «варвар», який не говорить по-грецьки «чужинець», не «грек». Первісно це було звуконаслідувальне слово, яким передавали нерозбірливу, невиразну мову. Давньогрецькі, індійські та китайські філософи припускалися тієї ж самої занадто гонорової помилкової думки. Мовляв, боги дарували їм правильну мову. Отже, кожен предмет чи особа мають справжнє ім'я, що відповідає самій суті предмета. Китайці ж узагалі мали систему виправлення імен. Якщо, наприклад, правління якогось імператора затьмарювалося бідами, пошистями, неприємностями, Вважали, що девіз правління вибраний неправильно, і тоді, аби вплинути на історичний перебіг подій, девіз зміняли і сподівалися, що слово матиме матеріальну силу. Отже, за логікою древніх, єдина правильна мова, дана людям вищими силами, начебто з часом псується. Зараз ми на ці речі дивимося інакше і розуміємо, що зміна мови то не псування, а розвиток. Древні ж убачали завдання вчених філософів в установленні істини, тобто знаходженні правильних слів. А це, на їхню думку, могли бути давні первинні форми. Наприклад, зразком для японських учених тривалий час були поетичні тексти 8 го 10 століть. Для арабів мова Корану. Для середньовічних європейців – латинський переклад Біблії та латин Цицерона і Вергілія. Нагадую, друзі, з вами передача «Загадки мови». Її автор і ведуча Леся Мовчун. Пригадуєте дотепний анекдот. «Мамо, мамо, я бачила машину завбільшки з будинок». «Я тобі, Доню, 100 мільярдів разів повторювала, не перебільшуй!» Цей анекдот – ілюстрація до нашої наступної теми. Мовно-стилістичний зворот, основою якого є навмисне перебільшення кількості та розміру предметів, інтенсивності вияву ознаки та перебігу дії, називається гіперболою. Гіпербола виразнює наше мовлення. І хоча найчастіше співрозмовник не вірить у реальність висловленого – Проте, як не дивно, гіпербола створює ефект переконливості мовлення. Наприклад, величезну працездатність українського письменника і словникаря 19 початку ХХ століття Бориса Грінченка передають сказані про нього слова «Більше працював, ніж жив». Або ось вислів, що характеризує нинішнє напружене життя «Труджуся 25 годин на добу». У надзвичайній дівочій вроді переконує гіпербола – Вийде вона на вулицю, а хлопці штабелями так і лежать. Прокинувся ні світ, ні зоря. Кажуть про того, хто рано встає. Спить безпробудним сном. Про любителя поспати. Об'їздив цілий світ. Про того, хто багато подорожує. Мене знає все місто, стверджує той, хто має багато знайомих. Гіперболу ми навіть не помічаємо. Її виразність стерлася в таких звичних фразах. «Страшенно привабливий, невимовно гарний, жахливо хочу їсти, втомилася до смерті». Широке поле діяльності надає гіперболі художній стиль, особливо романтична література та поезія. Традиція використовувати художнє перебільшення йде ще з усної народної творчості, з фольклору. Ой, не встиг козак не чай, на коника спасти, став ляхами, як снопами, по два ряди класти. З народнопоетичних джерел і гіпербола Тараса Шевченка, коли він пише про те, що сліз і крові не ріки, море розлилось. Протилежний до гіперболи мейозис, троп, що полягає в навмисному применшенні кількості та розміру предметів, інтенсивності вияву ознаки або перебігу дії. Не мав у роті ні різки, тобто ні росинки. До села рукою подати. Піввершка від горшка. Як відомо, навмисне применшення характерне для скромних людей. Так і бачу сором'язливого чоловічка, який, аби не виділятися, розповідає про своє просте життя. А справи в мене йдуть нічогенько, гріх скаржитися. Маюсяку таку копійчину, квартирку, дачку – Хоч доводиться трохи попотіти. Увічливі люди також не забувають про навмисне применшення, яке допомагає пом'якшити категоричність висловлення. «Ви дещо перебільшуєте» замість «вибрешете». З цим не можна не погодитися, замість «це абсолютно правильно». «По-моєму, вийшло непогано», замість «вийшло добре».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 Нині багато людей, що раніше жили в Луганській і Донецькій областях, змушені жити на новому місті. І найбільше переселенців зі Сходу – в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях. Добре, що до переселенців ставляться з розумінням. Допомагають, підтримують. Але більшість сподівається повернутися до своєї домівки, хоча дехто вже назавжди переїхав до іншого міста. А це означає новий дім, нова школа, нові однокласники, нові